A szerző megjegyzése Igor elbeszélésében, vagyis inkább az általa említett újságcikkekben viszonylag gyakran fordult elő egy új név, Renáta Csuháková. A hivatkozott hírek szerint Csuháková őrnagy, a nyitrai kerületi rendőrkapitányság szóvivője. Őt idézték például a Hospodarske Novin című hírlapban 2006-ban megjelent Tribecsi rejtéjjel foglalkozó cikkben, de az Igor által említett további hírekben is, amelyek megtalálhatóak az interneten. Rövid kutatással kiderítettem, hogy Csuhakova őrnagy a mai napig nyitrán dolgozik, mint rendőrségi szóvivő. Megkerestem azzal a kérdéssel, hogy hitelesek-e az eltűnt személyekről a hospodárszke novinyben közölt adatok. Természetesen nem a múlt század elején történt esetekre gondoltam, hanem azokra, amelyekről a cikk így ír. Hét olyan szemét tartanak nyilván, akik a tribecsben tűntek el. Nem sokkal később azt a választ kaptam, hogy a nyitrai kerületi rendőrkapitányságnak nem állnak rendelkezésére a kért információkkal kapcsolatos hivatalos statisztikák. Az eltűnésekre vonatkozóan csak a kapitányság egész illetékességi területére kiterjedő hivatalos statisztikák léteznek. A tribecs külön nincs feldolgozva. Ebből kétféle következtetés vonható le. Valóban lehetséges, hogy 2006-ban hét olyan szemét tartottak nyilván, akik a tribecs hegységben tűntek el. Ezek az adatok azonban nem részei a hivatalos, azaz nyilvánosan hozzáférhető statisztikáknak, amelyek jóval nagyobb területetől állnak fel. A másik következtetés az, és jó magam erre hajlok, hogy a téma jellegéből adódóan egyes szerzők, újságírók, buzgó kutatók igyekeztek szenzációt kovácsolni az esetekből és misztikus fénybe állították őket. Ez egyfajta láncreakciót eredményezett. A már eleve feltupírozott adatokat Tovább tupírozták, míg nem a köztudatban gyökeret vert a rejtélyes tribecsi eltűnések legendája. Megjegyezném azonban, hogy a legenda, akár csak Igor elbeszélése, egyes elemeinek véleményem szerint van valóság alapjuk, megtörtént eseményekre épülnek. Őszintén bevallom, hogy a véleményem kialakításában Igor rendkívül szuggesztív előadásmódjának is szerepe van. Lehet, hogy egyszerűen csak kitűnő színész, de nekem meggyőződésem, hogy legbelül hitt a története, vagy legalábbis a sztori egyes részeinek igazságában. Azért is gondolom így, mert Igort szemmel láthatóan megviselte a visszaemlékezés az eseményekre, legyenek azok valóságosak, vagy kitaláltak. Míg első találkozásaink alkalmával április második felében a megjelenésére és önmagára adó vitális emberben nyomását keltette, június elejétől egyre csüggettebb megtűnt, szétesővé vált az elbeszélése. Feszült és ideges lett a viselkedése. Külsőleg is látszott rajta a változás. Gyűrött mackó felsőben jelent meg, és úgy tűnt, hajat nem vágat, elhanyagolja a esetenként még az uhanyzást is. Ugyanakkor egyre többet ostorozta, vádolta magát azért, amit előidézett. Önmaga elleni növekvő intenzitású kirohanásai már-már befelé irányuló agresszió formáját öltötték. Borzasztó, amit tettem velük, ismételgette a végtelenségig. Mindjájukkal. Viselkedésében sűrűsödtek az erősödő szorongás, sőt, félelem jelei. Rákérdeztem, hogy mitől fél, de nem kaptam értelmezhető választ. Azt azonban egyértelművé tette, hogy a szorongással nem függ össze semmi mással, mint azzal a történettel, amelynek elmeséléséhez egyre inkább ragaszkodott. Felismerült bennem, hogy nem szenvede valóban valamiféle mentális zavarban. Ezt, mint egy mellékesen fel is vetettem, és ő maga sem zárta ki a lehetőségét. Ha a végére érek a történetnek, úgy sem lesz más választásod mondta Nem gondolhatsz mást, mint hogy totál bekattantam. Ezt a kijelentését nem vettem komolyan. Mire azonban az elbeszélés a végére ért, be kellett látnom, hogy ebben a tekintetben tökéletesen igaza volt. József Karika